بران مختار موردون کو دا مولانا عبدالباری سے دا دور ای تفسیر کران دا ایک نمبر کے سٹھ دا پٹوپا محلہ فرقزی مسجد کی پر دیس ست دوزار نو کے شعر ہے دا دید ملاوی دو یاد ساتھ ای اشاوہ جی تویدی سنت کے مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن تلازان از دین نین چوک جنگیرہ روڈ سوات دی کوپرائیٹر انورسیر موبایل نمبر 038710 اده ریگی دلانا مداسی او سله راګه ف ان تا نه هو تلها طدا غنزان غافل کي کلا بالکل لا سمکا انها تذکرت دن نسیت فمن شاء ذا چا خغی ذکره یاذک ذلرا دا سورۃ بیات کی دا دیات سین فی سوفمکرمتین دی گلی شلی پغه پانو عزت مندو کی مرفوعاتن بوچت شان والو کی مطہراتن پاکو کی بی ایدی سفرتن چپلاسو نو دلی کون کوملا کو کینی کرامین چې عزت مند دي بار راتنه نه کانی دي کوتلل انسانو هلاک شي انسان زجر حینات کون کی انسان ته د قرآن سره کوتلل انسانو تبادکړی شي انسان ماغ فرحو سمرا غټ کافر دي دي یا ماغ فرحو دا صیغه د فیل تعجب ده او مراد تعجب کې اچول د بندگانو دیمانه دادا چې ای بندگانو تعجب کوي دد پکو فرمانی ما اكفر تاسو دا جب کيد د پکوفر چ سمره کافر دي یا ما اكفر هو دا ما استفهاميه دا ما اكفر هو سشي کافر کړي دد لرا اخر كم شي د د پکوفر باندې چاغه بایش وي دي من اي شي ين خلقا کم يو پیدا کړي دد لرا ننو ثو دين ديو ننو ثينا خلق هو پیدا کړي دد لرا فقدرونو پانداز کړي دي ان پیدا يون کو خوددا د آزاد برابر برابر په اندازه وګرزول دا څو غړی د انسان هر پا دی یو جزء دا په اندازه وین اوس کده غوونه د ویلا سنوم روغدوی نه بیا به سكون یا بدله شاته غټي ورکولې هر یو شی الله په اندازه پیدا کړي نه او چې کم به کم اندازه ده نو خوند خون کوي یا دا په زده د تیده خلتمه پیدا کړي نو څنګه به دي سمبالولا خدا قدرت د الله دی چ الله هر انسان او هر یو وسهاتې له یوګه ته ختم مرګلې هغه سرهغه خون کوي ماشې له ختم مرګلې د هاتې د ختم نه خطرناک دی هغه صدقه مناسبو انسان سره په وزو مناسب با فقدرهو نه پاندازه کړې دی د انسان ثم السبيل یا سرا بیا لار دراتلو دنیا تدت آسانه کړه ثم نو بیای یې ملګرې دي یعنی وزنی هم فقبره حکم کړي ده د پکا برکه ده خخولو الله يسمع ما ته بي وجلدي يعني چې کله نو حکم کړي ده قبر ته ده خخولو قران خو یې چې مړکینو قبر ته ځي خبرې لیان وې چې دی الکه قبر د مړي ځای ده سمعه اذا شاء بیا کله چو وړي الله انشروا نورا پرته کې دلارا کلا یقیني خبر ده لما يقزم امره انسان انہاں کا ہغا کار چ کم دتا حکم کڑے دی اللہ فلی انذرل انسانو ودی گوری انسان الا تو می اخبل خراق تا انا سببنا الماء چیکنا نازلو من گوبہ ثم شققنا الارض بیاشلو زمکا او چو دی زمکی لار شقن بجاول سرا ثمتنا فیا حبن نزرغنو پدی کی دانی واینا بنون غور وکزلنا تر گاریانی پهضتونونه ناو خوونه په ناخله ک جوي په هدای کوو باغونه غلبان ګ ګه ففا کیاتننو میوي اب غیاگانیعللیکه ابن په تشید د با سره وی غیاته او بغیر د مخفف نه مخاف ابو پلار تهوي مطال لکوم دپاره د فی ستاسووللی اواې کوم دپه د فدي د سنا وروستاسوو نور د دا سیزونه د انسانانو دپاره لکه شور ډیر زیات. پا کې لګل کم کوي نو هم معمولې معمولې کم کوي فایذات الصاخه هر کله چې راشه ته ځغه دیمس دیمش په یلې د قیامت یوم یفر المرء پردا غرز به تختی انسان من اخیه د خپل ورنا فامی یذ مورنا وابی یذ پلارنا وصاحبتی ذخزنا وبنی یذ زماننا لكل امرئ په بار بهاری یو کاس بدی کې یو مایزن په دا غرضه شأنن فکر بې داس یو غم بې یو سوچ بې یوغنی غني چې دې به مشغوله کړې د بلنا حدیثو مې هلک اپ کې حدیث کې رازي نبی عليه السلام فرمایل چې د قیامت پرځ انسانان پور تکيږي نو بې نا صنعت بې عائشه رضی الله عنها فرمایل د الله پیغمبر رضی الله بتحول یو بل د ګوري دا خو نبی علیہ السلام دا آیتون استو من هم یغنی دا با آیت نو سجلی کل مری ایم مینهم یوم ایذن شان یغنیه بعض د هرچا به داس یو حالت کی د بل نه بی غافله کړي بل چا د بسمی کینان و وجون سمخنا بی یوم ایذن بد غرز مصفرت روحانا زاهکۃ خندا ک انکی مستبشرت و خوشالا الله دې موږ په دغې کې راولي و وجون سمخنا بی یوم ایذن بد غرز علیها غبرت کی باغی بيدولا تاره کوه کا تارا پټکله به دیلرا توروالی الله دې موږ ته تاسې دینه محفوظ ساتي خدا به يسو کو اولایک همل کفرت الفجرا باد کافرانا فاجرانا امتیازات د صورت ذکر د تربیت د انسان پریبانی د صورت ممتاز دي دی دیم دا صورت ممتاز دي په اكيد عبد الله ابن ام مكتوم دریم بیانون د قیامت اصوا خدي او سره په hebatناک حالت د قیامت ته انسان به د مور او د پلار او د ټول رشتہدارو نه تخته یې سورۃ التکویر مکی سورۃ ده 81 دی ترتیب کی اوه په نزول کیه بس د صورت الہاب نه نازل شوه لري سورۃ المسد نه دعواد دی سورۃ د ملاقات د انسان د خپلو او اعمال سره عربت مکی سورۃ کین احوال بیان شل دکی قیامت نو بری صورت کی د حقی خلاصہ ذکر کی دیمح کی صورت کی اسباب د قیامت کو غن دلته ترقی د پدغه مساله بانی دیمح کی صورت کی زجر و منکرین د اسباب د الموت تا مدل دکی دجر ده منکرین د کتاب او د پیغمبرتا او داوته د صورت دا اثبات د قیامت د ملاقات د انسان سره د ملاقات د انسان د خپل اعمالو سره په دې باندې اثبات د قیامت کړي او دا صورت ممتازه په حوالہ دو په دوله سہالاتو د قیامت په دې کې دوله سہالتونه د قیامت د دی ګر دیم په صفت د جبرایل علیه السلام او دریم دا جو ما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين هر کار کیږي په مشیت د الله د قیامت, سالات کی کی؟ ده ده قیامت دو لصلات به ذکر کای شپه به ابتدا د قیمت او بیا شپه بیا راپورته کیدو کز شمس کو ويرات کلا چې دمر رن روان غختل شي واذ النجوم قدرت او کلا چې ستوري خل شي بینور شي واذ الجبال سيره کلا چې غورن روان کړي شي فیزل ایشار و اتویلت کلچ دل سمیاشت و بلار بیوخی اتویلت ده کسی بی ده کسی پریخو دیشی اتویلت بیکار پریخو دیشی فیزل و حوش و حوش او کلچ در اندگان پا بادو کرا جمک دیش انسانانو سرا فیزل بحار و سجرات او کلچ در یابونا سجرات ڈک شي یا بلک شي لکه د او پشان د بکړې شي د یو مطلب دا دي چې نن دنیا کې دا وبا سېوځه سبل زی دا ټولی به یوځه ته جمع شي په دې سمکه بخورې شي او غېبه شي او بل مطلب دا دي چې سوجرات بل بکړې شي دا د اورب په ولا ګولې شي ځکه حدیث کې راځي چې د دې دریا په دلامي اور دی لکه نن موږ داسه خداري چې سمندرو کې دن نه ماشینان لګولې دي او د سمندر د ویجا پېرول راو باسی نو دال پردیبه الله حقني کې ټولر سه به یو ځای کې اور بوته لګي ختم وي دا داشپک دی دا ابتداء د قیامت او دا راستو شپک چې ګمبی نو دا د باس بعد الموت حالت نه او اذا نفوس ذویجات کلا چې روحونه یو ځای کړي د بدن نصره په دې کې غنی واني دي او یو پکې دادا چې دا اکثره مفسرین وغواړه کړي دا به تره ماناده دا اذا نفوس ذویجات او کلا چې نفسونه یوزای کړي شي د روحونو سره کله چې روحونه یوزای کړي شي د بدنونو سره نده په دې اتفاق ده د علماو چې دا روح دی بدن ترازیو باندې قیامت ترازی قیامت نه مخ کې روح دی بدن تبې ناراضي یوزل اوته نه بیا دې بدن تدن نه کېدو د پار د روح نه ناراضي واذن نفوس زوی جات او کلا چې نفسونه یوزای کړي شي د بدنونو سره واذل مووده تسئلت او کلا چې د ژوندۍ حاخې سې به باره کې تاسو وکړې شي چې تا هاه کړې دا غنه به تاسو شي ایذم بین قتلت چې په کوم غنا دا وجل شيوا نه دا دی اولي وجل شيوا وایذ السهوفن شرت کلا چې ملنامه مې کولا وکړې شي وایذ السما کوشه توت او کلا چې د اسمان پوسټ کې وستې شي سرمانه وستې شي مطلب څه دې ساروینه چې سرمانه باسه نو تک سوري دندنه اسمان به شي د پهزل الْجَحِيمُ م غرات او کله چېجه نوکړی شي په عزلدن نه تو ضلیفا ته کله چې جنت ن دی کړړی شي علیمت نفما اخزاره ته و به شو نافسه پههغ عمل چې د اضر کړی چېسی مخکې لږلی اټول با تم معوم شي فله اوکسې موبل خوونناسه واپس کېدون کې یا فلا نه د دالهکه څنګه چې د خلکوکومان دی چې قیامت نشته بیاره پورته کې دلو نشته د اوې مو ځقاسم کوم زګوا کوم خل خوون واپس کدون کوې الژوار چې ددون کې الک ن خکاره کېدون کې محل کې او د الک ننس بله معنا ده چې پټدون کوي پ خپله دائ معنا دا د دا د از دادونه ده چې کلهکاره کېږ کله پټیږي اشاره د دې ته چې دستوري دي حالات نه فائبرت او اخلا چې سوره کل ازی سید رواني او کل را پسی او کل پور شي نو ګوره دنیا تراله دنیا کې وګور دې د وخت دې تر کا بیا لړې قبر تا دا غینه بس به بیا الله را پور لکه سوره چې او خي جي د شپې موجودي چې درځي رناش نو بیا پڅي بیا شپشې بیا رختاره شي والله له اواد اشبا کله جی پور شي چې کله خو تیار شي یا اذا اساسا کله تي واپس شي و صبحه غوا داسار اذا تنفسه کله چرنا شي ته ګورنه چې کله تیار او کله رناش په کله یو کله نه یز کله یو کله نه د دکسه تو هم نن ژوند دی راز دا شپه در باندې لا مړ شي بل راز بیا راز کیږي او کنا نو به ژوند دی کیږي الله لقول رسول کریم دا ټول شاهادات پسې دي چِ رسول بینا دا مند دا طاقت دیں ان نهی کن داله کولو رسکرې ینا دا دستاې زتمندهځ قووتتن چې خاوند د طاقت دی د زلار شي په د خاوندار شو مقون خاون د مررتبیې دی موا ان خبرې منلی شوي دا سمما هلته امینې لتدار دی مع دا د چسمانونو کې اماتدار مشهور دی خبرې منه ل کږ په ما سو به او نه د ملګر محمد ص الله صللم لونې wala qadra aahu bil ufuqil mubeen bilid law da jibril al salam pa gha khara kina rada asman pa gha khara kina rada asman lid law da ghey tafsil suratul najm ke terum wa ma huwa al gheybi bizanina aw na da paigambar al al gheybi pa gha wahid pa to khabaro bizaninin ba khila da to ji ga wahid shwidana pa tai na gha نه پیغمبر پ غمبر په غبو بخیلهغوی چا نه خلکو تی ووي د د غب نه ماد دی دی ک وه هل مراد د نهړ دمررات اما هو به قوی شیطانې ررجین او نه دا داقرآ نه د دا شیطان راټلی شوي په نه ت ذهبونه تاسو په انکار د قرآ کې دقرآ د انکار کې کم فغلی ک هو الله ذکر لمین نه دا مگر نسیت د پااره د مخلوکاتو. لمند پارداه واچا شا چې دغه خوښی منکم تاسونا ان یستقیم چې برابر روان شي اما تاسونا تاسونا شیخ خدای اراده نشي کولې الا ان انشاء الله مګر جوغړی الله رب العالمین چې رب د مخلوقات دي بسم الله الرحمن الرحیم دا امتیازات د سوره التکویر دا سورۃ ممتاز ده په دوله سہالات د قیامتو هغه امتیازات هم ویلو مخه بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الانفطار دا مکه صورت دی ترتیب کی بہاسی او کو نزول کی بہادر پسو صورت النزعات نا خرابته مخ کی زرا ده دی جماخ کی صورت کی کما دعوا د اثبات د قیامت ندل د باغی تر کی ده بل مخ دی ویل ایذ الموعوده تسئلت ندل د کی وی ایذ القبور بو سئرتن معناده ده چې دا, دا, دا تاسو بکلا کیږي کل کی چې کلا د قبرونو نه خلق پاسي مخ کی صورت کی دستور و خڑوالی ذکر کچی ازن نجوم ان کا دارت نا پدی کیوئی ازن گواکی بنتا سارت پانا دادا چی کالا خرشول اس بارا پریوزی او دوڑی کی با داو صورت دا حالی مت نفسم ما قد دا متواخرات یعنی دا حاصل دادی چی دا صورت دا مخ کی صورت وضاحت دی امبیازات دی صورت دا صورت ممتاز په پا انقلابات اربعو دویم پا انعامات مخصوصاو په انسانی درم په غرور د انسان حاصل و رم نفی ده ملک د غیرنا پر از ده کامتا چه لاتم لیکو نفسون لنفس شیعا والعمرو یوم ازن لله ازا سماان فتورت کلچ آسمان اوچوی فا ازا نجومن کدرت او کلچ سطوری راو دوڑیگی فا ازا البحار فجرتا او کلاجه دریا بنا فجرت روان کډې شي پته ده ايزل قبور به سرت او کلاجه قبرنا فزل قبور کلاجه قبرن والا به سرت را پور تکډې شي عالمت نفسن پووب شي هر یو نفس ما قدمت واخرت به هر عملونو چې له مخې لي ګلي او باقي چرسي بري خذي یا ایوها الانسان اے انسانا ما غرر کبی ربی کل کریم سشی دوکا کری تو پا غیزت مندر بخبل اللہ زی آغازات خلقا کا چیتی پیدا کری فسو آکا نو برابر کړی تو پیدا اکڑی فسو آکا نو پران د ایدال در کړو چسطا انسان محتاج و نغیو لور کری نی فا آدالا کا نبیعی موت دل کری بخلقت کی مانا دا د چيدا اندازونه د لدر دی خو بیاي برابر کړېوم دي په اندازه اندازه کړې هم دي هاري اوسې لکه غوره د پوز خپل اندازه د سترګې خپل اندازا د لاس خپل اندازا نو خو دې پورا سنمګړتیا نشته او دیم دا غوره د انسان بدن کې د لاس دي دا یو ډیر لوی نعمت دی سترګې په املاکې نشته خپل اچې غريې څه شي په ګرځي نو انسانې مخصوصيوم جرګه ما په دغه ځای درد دی یبل سوق بلا شک دي پدېځه نه دی وای چې اومد کځای او زړه تبصر غنخ کاری خدای او مرستقل کامل انسان الله پیدا کړلې فمخلوقاتیک یو کامل مخلوق او الله یې پیدا میکړي وړاندامونه ميدار کړو بیا میته مو ته دلل خلقتو ګرځولې فعدلک او دین دا چې فعدلک دنیق قدوالې ګرځولې ته تاسو ګورې هر او ځناور چې رواني نو ساری کټای وغاتو ګورې میته ګورې انسان حیوان نه یک نه حیوان دا عزت ته انسان فی ای صورت بار یا شکل کی ماشہ چې د الله خواه رکب کان تی تیار کړی بس چې کم شکل د الله در کړه پدې راځا ولی دا الله در کړه دی بس تاسو سره دا غو مناسبو په کوم یو شکل کی چې د الله خواه نو تی تیار کړی کالا مدوک کیږي په کارم او په عزت د الله بس دوک دل په الله ندی په کار بل تو کذبون بال دین تاسو سب د دررو کوئی قییامتتا په ان نلیکمله افی زینا تاسو باند د مقرر دی فازت کوون کے ملی ک کرامن اس زتمن دی کااتبینا لیکوون کے ک حالمونونه ماته حالونه پوئی پاغی چې تاسوی کوی چې س کار کئ پاغی پوئیکی چې دی او قبت کوئی ځکه چې خ کوئ نو دخی وی والیلیکن چې بد کوئ نو دکسس یوکی والی لکی ک دی کې شارارت د دی ته چې دړ په اراده د زړه په یرادا ملایکې هم ندي خبردار چې هغه ستاسو په عمل پوي دي تاسو سره ګرځي ستاسو وجوده تاسو نه ستري نه کی دا کیدا غلطه نه دا چې د نبی علی السلام د قبر خال لړشینو اې زړه کې به دا سوچ کوي چې ارمان زماده رات له زما زماده روانې دونه او زما هر سنه د پیغمبر علی السلام خبردار دي دا انتهایی غلطه عقیده ده ډېرې لوې غلطه عقیده ده پهراده یوااضله پوهږي انله بره لفی نیم یکن نن نکان خلک پنی متونو کې په انل فجاره یقیات بد کار لف جااحی منین وي بجهان لم کې ی سلوناور د ن کږ ود دیتا یو مدین پرز د بدلی پررض د بدې د عملونو اما اوماها بغاائین او نبیدی د ثم ما ادراك بياسه شي ما یو موددين چې صدا ورځ د راتلې یو ملاتم لیکون نفسه کومره چې مالک بنشي یو نفسه لنفس ببل نفس لپاره شيئا ده هیڅ ز اختیار یو مېدن په دغه غرض لله او از الله تعالی په الله الرحمن الرحیم ويل للمطففين سوره المطففين مکی سوره ده اردید کی 83 نمبر او نزول کی 86 نمبر پس د صورت الان کا بوتنا خرابه د دې صورت د مخ کی سره د مخ کی صورت کی عملنامه او خود لې جډابه د فرشتو سره یې نزول د وای جډابه ملاوی کی پس ته د مرګه بل داوی د مخ کی صورت کی ما غرک به ربکل کریم تاسو شي دوکا کړي په عزتمن رب ودلته ترغيب ورکي ایمان او نیک عمل ته چې په عزتمن رب مدو کږي یا بلکې ځان لپاره اسباب درهم مهیا کړه چې هغه ایمان دې او نیک عمل دي بل مخ کې ویلي ولاته ولیکن نفس لنفسن یو نفس ده بل نفس لپاره هیڅ اختیار نه لري او د دې کې یو یوم يقوم الناس لرب العالمین دا به هغه ردي چې الله تبه خلق مخامخه حاصل له صورت ترغیب د ایمان ته نیکو اعمال ته او وضاحت د پاره د نیکو اعمالو د وضاحت د پاره یو مثال ذکر کای امدیازات ذات د صورت دا صورت ممتاز دی پر تجربه مي نقصان کولو کی پتلا پتول کی او په ایمان کی بل دا صورت ممتاز ده په ذکر د سجين او د ایلین او بل دا صورت ممتاز ده په ذکر دی وی چيني چاغته تسنیم وي په ول د صورت کې زجر ده رغبت کوي ان کو د بها هغه کمزور او سيزونو کې چاغته دنیا سيزونه دي او قران و سنت برخی. او سنت بریخي او بیا دغه حالات ذکر کوي دا لاس حالات ذکر گئی دنیکانو نیکانو اخره کې رد کړي په مشرکانو باندې او بشارت ذکر کړي مؤمنانو ته ویل هلاکت د لمتففین ته پارا د کم تول کوونکو الزینا وکسان ازکتالو لنناس کله تولګي د خلکو ته پارا کله ازکتالو لنناس کله چې بےمانه خلکونه استوفون نو پورا خلک و کالو هم او کاه چې پیمانه ورکي دیلا او وزنوهم هم یا تول کوې ددی پاران یوخ سیرون کمې کوي ی نظان لهپ رااخلی چې بلله ورکي نو بیا کم په نقصان سره ورکي حالله یز نو لایک غمان نه کوې دا خلک ییکی نه دی ان نه او به اوسونه چې دی باه پرورت کولی شي لیو میناازې من پغلو اوست کې ی یقومون نسوو په کمه چوب درېږ خلکه ل رببللمې رب د مخل کااتو کلا دا سده نکئی انہ کتاب الفجاری یکینا نا منلامی دا بدکارو لفی سججین ویبپ سججین مقام کی وما ادراکا سشیب و اکڑی ما سججین چسد سججین مقام کتاب مرکوم یو کتاب دلی کلشوی مطبی سده یعنی محل کتاب مرکومی دا سججین دفتر دی دا پار دا منلامو دا فجارو کتاب مرکومن او دفتر د لیکل شوی کتاب د لیکل مطلب دا دی چې دا هغه محلې هغه زیدی چې په هغه کې بده فجار او عمل نامي proti ويلن هلاکت دی او مې زين په دا غارزه ل للمکذبین په پارا د تکذیب کوونکو دا او دا د زما کوم لاندې د اس کم دی کې الله به په پوهي خبر نه دی الله الا تو فتو لهم ابواب السماء د دې د عملونو په پارا د دې د عمل نامو د پارا بره اسمان در وازیین کولاېږ دا او پهکت بې راځي خلاقت دی په دارض دپاره د تذب کوونکو خلله ځین نه کسان یو زیبونه بیا او مددی نه د درو کوې راضې بد دیته اما یو کسزیب به او نسبت د درغ نه کوي دیته الله کلله موتهین مګه حریو دت نه تریدون کې سیمنکوونهګه اض طلالی حياتونه کله چې لستې شي په دځمغایتونه قاله نوای د یا سارو لوولین داې کیسې د بخواو کلا دا سیندا دا د پخوانو کسی سین دي نو دی وته ولي ويده پخوانو کی سي را نالا بهم بلکه زنګ را واست د دې پزلو نو ماکانو یکسبونا اغه عملونو چې دې بکول کلا یقیني خبره دا ان همن ربهم چې دې به د خبر رب نه یومایدن بد غرضه لمحجبونا په پرده کې وکړې شي ان هم لصال الجحيم بیا د دې وی دنه کېدون کې جهنم تا ثم يقالوا بعبء ولي کی گیا ذالذین باهہ جہنم بی کونتم بی توکذبون چتا سو تنسبد درو کلا راحتیا دا یا دروغ مگنی دی عذاب لرا ان الا برار لفیین لیکن ان نیکان خلق دی په نیکان کی اما درا سشی په اگړه ته ما الین سده دا الین الین مکان سشی دین کتابم رقوم یو دفتر د لیکل شوی دا داوم یو محل محلو کتاب محل مرقومن هاغه محل دا کتاب لیکل شوی د مؤمنانو د مؤمنانو عمل نامی ريجستري چې کوم ځای کې جمع کیږي نو دا آغاز دی او بیا دا غځې ته د مؤمنانو مزه یشهدو المقربون حاضرې کیږي د عمل نامې د نیکانو حاضرې کیږي د المقربون اغانې دې خلق الله تا حاضری کی دیتا مل نامید نیکانو یا حاضری کی دیتا غنیز دی ملیکی کم مقرب ملیکی دین اغی ورزی دا غزائتا ان الابرار لفین آئین یکنن نیکان بی پجنتونو کی لفین آئین من وی وپن نعمتونو کی حالالرائی ناس بی پالنگونو بامی یندرونا گوری با گوری بسدہ الی ما آتاهم اللہ من الکرامت والنعمت معالم التنزیل مانا کئی د اللله هغېېتونو د چې کمم الله د له وړي فی ففیوجیم تب پې ژې دد په مخونو کې نظر تن نهیم تا نعمتونو دی ن متونو یسکونه په من ری ک نه هغه خااللی شراب مختومن من چې مهر به پله کوولی شوئ حتا مسکن د هغې مسکن د مشه داباره ئ یا مسکن معناه دا ختام معناه دا ختمیدل لاغی ختمه ختمیدل لاغی اخر غټ به خوشبو مسکن هدام ختمیدل لاغی مسکن مشکبئی یعنی اخر غټ به د مشکو د امرغونی خوشبو یی ففی ذالک په حاصلولو داسنیمتونو کې فلی اتنافسل متنافسونا رغبت دیو کې مین ساتی ساتي مین ساتون کې ومیزاجو دسر بغډوی من تسنیمین د تسنیمنا دا یو دا اللہ اللہ آن دا یوچین دا یشربو بهحلمهقرربونه چې سې ب دی نه اغ نزی خلک الله ته الله د زمونږ اوستاسو نسیب کې ډولو ان اللذین جرمو ب ش کسان جوه من اللذین عامو یزه کوونه دی ب د مو منانو سره خندا کوله په ضا مرو به او کله چ بدېریدل یتغامزون یو بلته بهستر کې ووهري په زن قو او کله چې بد را په ان کلبون را आपस کې دلبا فقیهین خوشاله واذاراوهم او هر کلا چې وویل دل دی مومنان او دا کافر دا واذاراوهم کلا چې وویل دل دی کافر او دا مومنان دنیا کې قالو ندی به یو بل توین انها او لا ایلا زالوون دادی ګمراهان و ما اورسیلو او حال دا چې نولی ګلشیدا کافر او مسلمانانو حافظین السوق د سوکداران دا نگرانان او سوګای کوونکو نو دی دنیا کې مومنانو سره خندا کولا فلی اوم اللزین آمنو نو نن رز مومنان من الکفاری از حکونا کافر سر بخندا کئی حلال رائی کے ناس بی پتختونو یمزورونا گوری با اوائی با دی حل سویب الکفارو چی آیا بدل ورکڑش و کافرولا ما کانو یفعالون بہا غیچ به کول دا استفحام تقریری دی او دا خو یا مفعول دی انزورونه دی چې ګوري بدای چې آیا بدلا ورکلی شو کافرل له د دې د عملونو دې بدی ته ګوري چې دا دې له بدلا ورکړې شو کنه یعنی ګوري با چې کافرل له د دې د عملونو بدله مې لاو شو او یا دا مستقله جمله ده یقول بعض المؤمنين بعض المؤمنان به داسې وایي چې هل سوې بل کفرو بد لور کړه شو کافر الا ما كانوا يفعلون داږي دې بسم الله الرحمن الرحيم سوره الانشقاق د مکه سورته ده ترتیب کې چورسی او په نزول کې 83 دي بس د سوره الانفطار نه برابر د سورته د مکه سره مکه کی سورته کې د عمل نامو حالت په صدر مرګ نه بیان کړه نزول حالت ذکر کوي په وقته کې بلمح کی ترغیب و ایمان تا مدد ترغیب دنیو کو اعمالو تا بلمح کی زجر و پای انکار قولی د کافرو چا ان هاذا الا ساتیر الاولین مدد ولاصد سورات دعवत سورۃ خدا ترغیب اعمال صالحہ اولنا حالت د حشر بیانې بیا دعवत سورۃ ذکر کئ بیا بشارت دے تخفیف اخروی دے او شواہدات ذکر کئ په اثبات د باسباد الموت بانه. او اخرہ کې زجر ور کئ په ایمان امتیازات د سورات دا سورۃ ممتاز په مختلف احوال مخصوصه د قیامته چه ده قیامت خاص حالات پدی که ذکر کئی چه نه ندی ذکر دیم دا صورت ممتاز ده پا تقسیم د کتوبو پر از ده قیامتو چامل نامی به لکھی گی از السماع و انشاق قد کلچ آسمان اوچوین او د غوگی خیدین د آسمان غوگی خیدین لی رب بیها اخبر او, او لائک دی و سره غوگی خودل و از الارض مدت او کله کلچ از شي و الکت او دارا اوغرو دی ما ها صافیا چې بدی کری او تخلت او خالصین یومۃ نب خدا دی چې د اسماکه کې ترنا کم سره اوس پنځین دی راتول برا اوغرو دی لکه حدیث کې دی اشاره دا, دا بلا ابتدا چې قیامتین هغه ټیم کې به دار سبح هر را اوغرو دی قیامت په حالت ته او یا ته نه مراده دمس چې سپیلای ټول مړي به با برا اوغرو دی عزیت د ریا او دیزم کې غږې خ دی او کمم د خپل ته په حوقت او لایک دی او سره غکې خدل یا یوهل انسانو انسانه ان کا کا دهن طی مشکت کوونکې اعل ر کا تر ملاقات د خپل ربه پورې کا د هن په مشات کولو سره ف مولاې مخ م به مخه مقص الله سره و خپل خپل تر ملاقات پورې تر مګ پورې۔ توبہ په mehnat تختای تختای نو د mehnat نفاسه اخلاصيږي نو دا mehnat د الله درزاده پاره کا ځکه اخري انجام دسه د الاره به کربته ورته به دي دا سي عملو که چې سبا قیامت پرځو به الله دربار کې د سترګي اوچتي اما منوتي کتابه فراسو چې ورګله شدلا مل نامدد به يمين دي د پخلاصي فصوب يحاسب حسابا يسيرہ نظر دې چې دا سره حساب کړي شي حساب آسان احساب حساب دا حساب آسان دا عرض دیوی چې الله به بندګ ور ادا وکړو دا دی کړو دی تو آسان حساب اخر کې به الله عزمه ما مسړي وین قلبو د به را پس کیږي اله اهل خپل اهل دا مسرورا خوشالا یا خوشالا کړه شوی او اما منو ته کتابو ارا سو چې ور کړه شدل ملنا مدد ور از حرر سد شاددنا نګره پا یو کی د مخ کی حالت حذف کو یمین ذکر کو دل دکی شمال حذف کو او وراء ظہر ہی ذکر کړه زکه چې بخیل اس دی او سیز ملاوی دل دا کرامت دی او د شاغالی او شیور کول چلا دا بیا د بی دا نتا تریه ابيز تیدا الله ابيز تی ذکر کین چه دلبا عمل نام او ور کول شی پگس لاس او د شاده طرفه مسلمان تبد مخی غاری او بخیل اس ملاویږي پس او وید صبرا وغالی به هلاکت بياصل اسا ایرا دن بشی جہنم تا ان هو کان فی اهلی مسرورا شکو دے پخپل کور کی پخپل اهل عیال کی مسرورا خوشالا خوشالا شوب کفر و شرک بامی انه ظن تد دا گمان کړو النیہ حورا چې او بناگر دی الله تا بلکل بده واپس نشی الله تا بلا وللا ان ربو بشقد تربو کان بیہ بصیرہ او په دبان لیذن کې فلاقسم بالشفق دا شواهدات په قیامت زه ګواكومه بشفقې اغه سرخی د ما خام ولله او ما وسقا او هغه صوت چې جمعګي بشبکي به شپې را جمع کئ نو د شپې جره جمعګي یعنی ټول مخلوقات تاسو ګورئ درځي خارې شي پس ترغو پاندامه پا نوروږي نادرځي کار کوي خو سمهنه کوي د شپې آرام کوي خواه خا بیرته دغه بیرزه نظر نه لګي دغه نور سره نه لګي اره ماندی دي یماندی اتر دي اتردی د شپه ده خو بل به جوړ کړی کله یو خو کله بل خو دا سپین د یم ګرزي رازږي کی د làn نه چې کم بیکارا سپیر شه د نا به د شپه ګرزي او چلوغون یاکل پکې وندامونه سنا سکار کین د دې د شپه آرام کای راغون وی اشاره د دی چې ټول مخلوق ګوا ده وال قمر اسبوغمای عزت تکا کلا جی پورشی دا ټول ګوادي په ل تر ګباننا تو باکان چې اوباراس تاسو یو حالت ته انته باکنې برستو دبل حالتنا یو حال ته پس دبل حالت نه لاکه څنګه چې په دی ټونو سیزونو مختلف حالات ته راځي کاه د محام سرخی کله غیبا کله شبینو نو کله ځ کله بوګم پوور نو کله نیم ګړی د حالت دی چې نو نو پیدا شوئ. دل دا بجون دیر کاینو قبر ته بغایو دا قبر نه بیا پورته کی غی په معالم نصدی دیلرا لا یؤمنون چیمان مان نراډی و اذا قرئ علیہم القرآن قالوا جلست ایشی په دایبان القرآن یسجد لا یسجدون نو د سجدنه کیالاتا الکه چچاو دا داواز دا وورید کم مسلمانان کم ځای کیدی په ټول سیده ضروری دا چچاو ماواز وورید له د سیده په سر ضروری دا بللذین کفروا بلکی ا گسان کافر دی کافرین بعض بعد ته چې دا نو تم به تړي کیره دا حیات باندې په مزا ویلو کنه ولې ته دوی سيده دل خانه دسه حیات د سيده ریوارو دنسي د وک کنه امرې خو بنا او زني سړي ته د سيده کول ګرانه ني نو ته د حالت مکه دیرشه دي چې الله ب قیامت کې د سيده اعلانو کې به بسيده کینو الله بالا عمله دښتا کې کتاب دنیا کینو کړې ندل دل دبم نن کې وای بل الزینا بلکې آکسان کفروجی کا کافر دي يُكَذِّبُونَ بِالنَّبَإِ وَنِسْبَةَ الدَّرُوغِ كَئِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا الله پويږي پاري چديې پټي په دې لکه فبشرهم زیرا ور كهيله را به عذاب اليم پازاب دردناک الا الذين امنوا مگره کس ان ديمان را وامل الصالحات عملوكني د اجر غير ممنونين بانتها بسم الله الرحمن الرحيم سوره البروج ما کي سوره ترتیب ترتیب د سوراتونو کې 59 نمبر او په نزول کې 33 دی پس د سورته الشمس نه مخکې سورته کې زجرو په ایمان نراړو نزلته ترقيه چې هغه سي ایمان نه د ایمان نه انکار هوکړي کړي دي بلکې د ایماندارو ایمان ایمان مقابله هم کوي د مخکې سورته کې تخفيف یوخره ویو نزلته تخفيف د دنیوي ذکر کوي دا صورت تخفيف د دنيا تخفيفي دنياوي ذکر کوي مخالفين او تا ان بات يا ربي قالا شديد د صورت بس ټول صورت خلاصه سده تخفيفي دنياوي او تفصیل لما قبل صرف يا هوا كه په ذکر کوي دا صورت ممتاز ده په ذکر د اصحاب الاخدود او بل دا صورت ممتاز دے پس ازاد آغا چا چه مومن مسلمان له تکلیف ور کئین او دا صورت ممتاز دے پا اغا شواحدات مخصوصا ہو چه دیده کی کم شواحدات قرآن ذکر کردی دی پا اس بات دا قیمت دا بل زینشتین ہی و السماع ذات البروج گواد اسمان چه خاوندلوی اسطورو دین ولیوم المغود او غرز گواده چه واده اکڑ شویدان و شاہدن او حاضر شویدان و مشهود او حاضر کڑے شویں و شاہد ان او حاضری کی و مشهود او حاضر کڑے شویں تد ایک دن مصداقات ذکر کئی شاہد مانا حاضری دن کی و رض جمعی چه هر مسلمان کم زیکین و با دو جمعی رض پہ حاضر دا او دا دا داگی فضیلت ملاو دی و مشهود او آغا چازیری وطا کی دیشی او رض دا رفی دا چه او خاص مقام سر داگی تعلق دی تدویو جنا فقہ حا کوي و تعریف له س به شي نه دي تعریف اڑو س خلکو دارفی پر مې به احرامونه تړلی وسوک بیا وسوک بل ځای ویار دامن دا یې سره مشابهت کوو هغه یو تعریف له س به شي دارفی ولا سره مشابهت اڑو س شي نه دي ها پا غرض روجا صحیدا و بہرحال حاضری کې دې ش غرض اته یا و شاهدین دوا د شاهد چہ آزاد انسان مين و مشهود اواسوک چې په به ګواي کوی شي چې هغه بدن د انسان دی چې دا آذا به په باندې پ خپله کووای کوي دا ټول ګوادي په جواب د قسم محضوف دی چې ان نهها معذبون معض ضبونه دا ټول سیزونه پهې ګوادي چې انسان بانندې نافرمان انسان بابانندې عذاب رالو والله دی خو تل اصحاب لوغ مثال د تفیف دنیاې زیکر کوي حالاک دکی شي اوکندو والا یا ہلاکلشوا کاندوالا تمو کاندوالا اناری چې دا کاندې د اوروي ذات الوقود او دا سور چې خامند ډېر خشاکو از همالیا قوت کلچ دیناستو باغی او همالا ما يفالو نا او دی په هغه څه چې کولین بالمؤمنین د مؤمنانو سرا شهودن تماشاکون کیو ومانک مؤمنهم دی بدن کنا لدی مسلمانانونا الا مگر دا خبره و مبللهعل دلحمی ده چېد ایمان نړو پهله لازیدي چې زو روور دی اللحمی د اولی شوې دی اوږده ک د دی یو با چاو د هغه زمانه کې او جادو کرو چې کلهغ مړ کې د نو با چا یو او خیار پکار په دی چې جادو زده کې ځکه زما دا علم بیا پاتې کېږي هغه ی او خیار با شومګلهوررک او چې د به د رارحب څخته راته نولارره کې چې به جادوگر جاګر سره ته لارهې یو مسلمان را یدو دغ خبرېخواښې شو ایمانې راړه ب د د کرامت مشهور چې د کولی کول الله به لینی چې د چا به سااجت پیششه دوا وکړه لا به قبول اکه اجت ب پوه شو د بعد دربار کې او سړی ی زییرروسترکې لړون شو نه د د پته چا ورکړه د پفلان ک کی ک پیر ص اغه دعا کیسړی دا بس دعا قبلی دی دې چلل دعا یو تاوکړه خدا هغه یو طریقا هغه وته چې ځکه می خبرې کوم دا امانه دعوت پیړم به ورته نجابه ایمان راړه دعا به وتاوکړه هغه کار بداغوشو نجلی وزیر دغه څخه خبره وکړه بادشاہ ته بادشاہ و هوای دا خو ماګه الګ دی او دره جادوی یې ځکړې وي چې و زمانه خلق په بل باندې خاله ګورب وسیولېګل وی دے راونی کوي صدا ولا ورکو بهر حال وی يهودا لیولېګا وې غر نه راور غړول غرواله چې فوجان غرد اوخي فوجان ټول الله را اورغړل د دعا کړې وا اللهم کفنیهم بما شئذا الله زما د دینه دی حفاظتو کې څنګه دی خوخی ته زما د طرفه دی ته کافي شه ټول راور غړې دل دی بچ نور کسان یې وساراکلو چشته کی کینہ وای دریاب مس کی غرض وای ما الله رب ال عزت به بچو هغه نور دریات کو ډوکړو څنګه ډوکړو موږ د پاتان نشته خو بس الله د بچو نور الله تاسو ګرانه وایو ها بس چیرا دی خو بیا غي هغه بیا و کنو زه مانشي وځل وی وای زل دیو طریقه خه مویزو وای دا ټول خلق راغونډه ها ما به راو تاړه او سما د هغه شواخلا او د کله په ما غزار کې د داوا چې به اسمې عرب حاضل الغلام زه غزار کوم په نوم دررب ددي هلکو او بیا ماله ز به وولم د هغه غرض هم دا چې ز به ګربانی ورکم شید بشم دا د الله د پاره دا ټول به مسلمانان شي. دا هغه دغسې وکه ټولکو می راغون کو او دغس ددنې غ شواغسته چې دا الفاسی و چې غزاری وککوله کوول کې د شهید شو. ولو خلکو چغه خله چې آمن نه بررب به هذا غلا بس د کم رب کمرت د زمونږ د ټولو پاغ ایمان د بعد چا سامیوه او یک نهنش دو شد دی ما سره دغ یو غمو ټول کو ته مسلمان شو یاره ورکلو یس چلو کم خو دغاغ یوی قوربان د خلکو دومره مضبوط ایمان نصب کو چې هغویوی کهمونږ سره س کو نو د ایمان نوروتوکی غونوي کا کن د او کهستې خشا ک راجم مکله ټولی ته و يرث كوفو ایمان نناړو دیتوي ایمان الله دا غي حالت ذکر کئ پدې دکئ یدې د مؤمنانو سره سره کولو یز هما الیا کود کل جنا سودا په نن به مسلمانانو اور بلې سو کیو زے او سوک پبل بلوي کئ اوله گیادی سوک خیرایا تر گئی سوکی په صدا نګوري سوکی سوک په صدا ګوري الله چې سبب ګرځې دلی دین الله دا غ اورونه د دې په قرباني بلک الله څوک چې ذمہ دیان دي څوک چې په دژل نه راځي الله کا په هر دای کې دی الله چې څوک په دژل نه راځي په هر جامه کې دی الله تې په کورونه باندې اور بلګا ګناي سوا و یمانه کومینهم ذيبد نګل ددینا الا مگر دا خبر ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد چې ایمان له اول په الله چې زور اور دی شوی دی بس دا جوړ سم بلته جرم نشته خو بس دغه وی جاوی قانون به د الله ای د جرم د په ملکنن الذی اعزات له ملک السماوات والارد کدا الله را با چاید اسمانونو د زمکی والله علا کل شیء شهید الله دې پاریوسی ز باندې گوا ان الذين فتنوا المؤمنین والمؤمنات کینه نا گسانټ تکلیف ورګی مؤمنانو سلو مؤمنانو خذله ثم لم يتوبوا بادی توبنوا باسی معذاجه نهنو د پااره د عذااب د جه نهمه پهله هم عذااب حري کو د پاره داعاضابون کې ان لځیننامنو ی کې کسانټی معې راړه په میلو سالالی هاات تیعملیو کنی کوهله هم جنناتون د دا جنتونونه دي تجری چې من ته حاله ناروله د دغه نهیرروونه ځاللی کلفوزول ک كبيریر دا ان نه بد شررب کلهشهدي یقین نیول د صب نیول درب سا د ډیر زیات سخته. ان نه بشهکه دغالله هو یوب د د اول پیدا کوي مخلوکه و د د بارهبی را پورته کوي هول غفورو دغ الله د بخون کې ال <سؤال> ودو د مینه کوون کې زلارشي خاون دارش دی مجید او ډیرلوشانواله <سؤال> دی فالې <سؤال> مایوری د کوونکې د دغې چرا دی وشي حالا <سؤال> تا که د س الجنو تا خبر د لښکارو فر د فرعونسمود او دسمودیانو. بلی اللزین کفرو فی تکزیب بلکه کافر وسم بشاک کی دی یا فی تکزیب ان پدر او جنتیا کی دی وسم دینا منی انکار کی دا اللہ دا قدرتو د اللہ دا صاحبنا والله همین ورائیم محیط او اللہ د هر طرف دا دینا محیط گیرک ان کے دے پدائی بل ہوا قرآن مجید بلکه دا دے قرآن لشان لویشان والا فی لوح محفوظ لوح محفوظ کی کیلکل شید پاغا پانو محفوظ کلے شو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت تارک مکی سورت دے ترتیب کی چیاسی او پنزول کی سنتی سو پس دا سورت البالتنا مکی سورت کی ذکر د عذاب دا پخانو نزلت دا موجودا و عذاب ذکر کئی بل مکی سورت کی تخویف دا خلت ذکر شا نزلت دا باغی شواہدات ذکر کئی دا و دا دا تمهل الكافرين الله اي كافر ولا مهلت وركا یادی صورت دا ودا هاو دین داوا دا توحید ذکر گئی سلورم آیت کین چې الله رب العزت ان كل نفس لما عليها حافظن په هر ځای نه الله رب العزت ته خلاصہ صورت دی ابتدا نشاهیدات پیش کین په اسبات د قیامت او بیا دلیل ذکر گئی د قیامت او دوه شواهد ذکر گئی یو لسو دوه لسو آیت کی. ترغیب د زجر دیو په اخره کې داودو صورت ده امتیازات د صورت دا صورت ممتاز ده په ذکر دی یو خاص شاهد کی والسماء والطارق بل دا صورت ممتاز ده په ذکر د مبدید خلق د انسان چې انسان د سنا پیداده خليقا مما اندافق یخرج من بین الصلب والطرائب بل دا صورت ممتاز ده په اوصيفت د قران تی وا ما هو بالهزل دا ټوکینه دی او غپن دی او د یی جن منی نو بسم الله کا عذاب به راځي او السماء والطارق د هوا او د شپې راتلونکو په ما درا کا سشي پوکړي م طارق د شپې راتلونکو ان نجم ثاقب سور د زلیتون کې ان كل نفس نستدہیص او نفس الا الیه حافظ الا الیه حافظ, الا حافظ مگر باغو مقرر دی او کے ذات محافظ ذات یعلا دین یا الا کو ان کل نفس نشته د حیثیت او نفسه لما الیه حافظ مگر مکرر دی باغبامی حافظ بان چې هغه ملائک دي چې د عملونه لیکي فلی انضر الانسان او ذی غور سوچ دیو کې انسان مما خلق د پیدا کله شوه دی خلق مما امدافق پیدا کله شوه دی دا او بوټو پهن کونا ی اخ جو من بين نص بهې وخترایبه چې را وضی د میز د شا د پونه وختبه د پو انسان نه د او د پختو د زنانونه ان نه هو لارهجهی ب شکه د غذااتره په بیاره پورته کولو د انسان لکادرون قدره اله دی یوم مطوبله سر په کمه چښکاره بهشي پهټ رازونه. ما له من قوه ولا ناصر نشته د انسان لپاره من قوتن هستاکت چې لري کې ده زان عذاب ولا ناصر نسوک مددګاره والسماء ذات الرجیں غوا د اسمان خاوند باره نه ولارض زمکه ذات الصدع خاوند د چودلو دا ټول غوا په سبا چې انسانان به بیا راورت کیږي انه لا قولن فاصلون دا یا دا انہو لقول فصل دا قرآن وینا دا فصلن بالکل واضحا فما ہوا بالحضل دا ٹوکن دی یا انہو لقول فصلن دا کیامت دیحق او یقینی فما ہوا بالحضل دا ٹوکن دی انہم یقیدون کئیدان بی مکر کئی مکر وعقیدو کئیدان ستدبیر کم تدبیر فمحل الكافرین محلطور کا کافرولا امحلہم محله تور غدای لرا رویدن لګمو بسم الله الرحمن الرحیم سوره الاعلى مخ کی سوره دې ترتیب کې 87 پونوزل کې اتم نمبر پس د صورت تکویر نه صورت کی دا مسله وکړه چې بهر چا یو نه مقرر دي نو دلته کی فرمایي چې هغه نگهبان الله دې د الله تربيت کې اون کې اوم دی داوته سوره پدې سوره کې دری داوی دی یا توحید بل ترغیب قران تا عظیم تزهید فی دنیا رد شرک فی تصرف و سرا و سرا اور رد شرک فی لالم په صورت کې دوه مسالې ذکر کړي جالم پارسی الله دی او دیم چې دار دارشی الله دی او دوه انعاماتوم ذکر کړي ایلم د قران او جنت اشاره دی, دی تا دا دوه مسلېونه الله بده در درکې صورت ممتاز په ذکر د هدایت عامه دیم په ذکر د نعمت د قران او دریم په مضمون د صحف سابقو چې د ډیرو شو کتابونو کم مزامینو سب بسم ربک او دا غصورت دی د جنبی عليه السلام با د جمی په مانځکلوسته پرومبیرات کې دا په دیم کې سوره الغاشیه سبح بسم ربک الالا پاکي بیان کده نوم در ابسا جډیر لوی دی ډیرو چت دی الله زی غزاد خلقت پیدا کوله لري او شی ولزی غزاد قدرا چمباځای کړه فهاذا نبی اِلار خدل لذا هر چاته حدا هدایت کولې ده, ده هر مخلوق ته دغه مناسب هدایت او ولذیا غزاد اخرج المرء چې راي سيدي بوټي ده ساري دو مرء هغه ته وای چې ساروي به ګسريږي کی واخو فجالهو مگر زولي دي بیا دا فسا ان بوسه احوا او تورا مانا ده چې نن شنه کنه شنه گئی نهې پزمه کہیں سوم باران را وري تکش نشي سره ذيبات وګور نه اوچي تک توري ارسه ختمي بیا سانو كريو کا نه دکا داټول غوا دي پدين چې انسان نن دنيا کې سبب نه وي بل رتب به بهر اپورتي الله تبو لاړي سانو كريو کا زر دي چې او بل علم موږ پتا فلا تنسانو تمهيلا یا نهيدا يا نفيدا فلا تنسانو ت بينهيرا اي الا ماشاء الله هغه راچو وړي الله الله وحده كسهيرول دنه غاړي منسوختي حکم هغه بهير شي انه يا لم الجهر الله کوي په ښکاراو ما يخباه پهږي پټي مخلوق پهږي پټ دي باندې يسر قال اليسرا زردي چمنه توفيق در کوتال را ده اسان لارې ده شريعت نو يسر کا اسان ببو توتال را لليسرا جنت فذكر متنسيات ورګه ان فات الذكر يقينا فائد ور کوي سیز زکر و زردی چنسیت با قبول کی من یخشاها سوک چیری کی دلانا و یتجنب حل عشقا او اڑخت بشید دینا بدبختا اللذی یغایس لن نار الكبران چی دن نکیگی با غور لویتا سم لا یموت فیابیاب نمری پا دیکی ولا یحیاؤنا بجوندے کی گی قد افلاح من تزکا یکینا کامیاب شاغ سوک چی پاکی کزان و زکر اسم او یادی کُنُم د خپل رب فصلاً ننذو کا بل تو اسرون الحیات الدنیا بل کې تاسو غره کوي دا ژوند لګ ول اخرت اخرت خیر غره دی اواب کا همیشه دی ان هاذا یقینا دا مضمون دی صورت لف صفه الاوله و صفهورم بنوکین صفه ابراهیم او موسی صفه دی ابراهیم علی السلام او موسی علی السلام کین سورته الغاشیه مکی سورته دی ترتیب کې 88 په نزول کې 67 پس د سوره زاريات نه هرګله جمعکې صورت کې ترغيب او بيان د قران ته ترغيب قران مجيد ته نو دلته هم ترغيب د قران مجيد ته چې دا قران مخلوق ته بيان کا چې د دې هدايت نصیب شي د ایمه کې تزهيد په دنیا او نو دلته او بشارت د کرګې چې هغه ذریعہ او سبب د تزهيد په دنیا دی دعوه دا, دا صورت بیان دا تخویف و دا بشارتان امتیازات دا صورتان دا صورت ممتاز دی پا یونم دا قیامت چاگد الغاشیا دیم دا صورت ممتاز په پا دو کسم مخونو باننی چو جو هن یو میزن خاشیا او بلوئی چسا مخونو بداسی چو جو هن یو میزن نائمہ در دا صورت ممتاز دی مخصوص خاص اناماتو دا جنتو حل اتاک حدیث الغاشیا آراغل اتا تا خبر درز پتھا انکی اجون سمخون بای پدغر اس خاشیتون زلیلا آملتون عملون بیکڑی عمل کا انکی ناصبتون زانون سڑی کا انکی تسلا نارن خامیتا دن بشور گرم دا عمر رضی اللہ عنہ یوراہی بولی دو چا غب او د و دردی ربادت توجین حضرت عمر چو قتل نپ جڑا شو خلقو تیولی دیو جڑل و ایده دا حالت را راغې. ولک تاسو ویلو یوه بل ځان منډی کله یو لټی وروګی کله بل لټی وروګی یوګ اسباسیدغه دهنا هغه دګی کینیا کی کی؟ حضرت عمر رضی الله عنه وی دغه په دې حالت راه هم راضی وي زکه ده او شی لټی ده الله راضا لګیا ده منډی وي مهنت کوي ځان اوچکړل او قران واي عاملت الناسبۃن تسلا نارن حامیاتن ډیر نفسونه به چامل به ځان به سړکړی دوزخت به ورنن نشي نو دا ډیر اد افسوس خبره ده د حسرت خبره ده چا عملوم کې یو د وختوم دین او د سنت په عمل کې ضروری ده یو عمل کې اتباع او سنت نو هغه عمل बर्बाद دي تسقامین ان انیا تسلا نارن حامیه تن بدن بشی گرموردا تسکا په د بسکولیشین ان انیه داغه ني سخت ګرمه نه لیسلهم طعامن نبی دې په اور اخورا هله من زرین مگر د ځغواله زری و ایدای و ځغیدار بوټیني چې د زمکی پورن ختای چې کاله لوندوی نشبرک وتاوی شبرک ته یا شبریک وتاوی او چې کاله اوچي نظریا وتاوی و ایدا دمر بد بوئی چې سارویوم د د خواته نزی او دمر تریخی چې دا و تریخ او د بدبوی بوئی توپ د وژنا سارویوم د د خاله نزی الله قیامت پر اسبا دا د دې انسان خوراک وي لا یسمنو غټول بنکای ولا یغنی من جوع نہ بل رگیلغا وجون سمخنه به یوم ایذن پدا غرز نعمتن تازه لسا یها راضیه د وجد خپل کوشش نه بی خوشالا یا لسا یها د خپل عمل له بی خوشالا انادله کی دنیا کې نیک عمل کړه او باغ برزایینو با په دې په جنت عالیه فجنتو اوچتو کی وای لا تسمعوا في العاريه ما به ري باريكي بفيدي خبري فيها عين جاريه وديکي بهوي جينه رواني فيها سرور مرفوع وديکي بي تختنه پر دګلې شي وي با اكواب موضوعه ګلاسونه یې خدلې شي وي وانا باريكه مسفوفه تاکي اگانه صف په صف ګلې شي وي و سرابيو او قالينونه خار ګلې شي وي افلا ينظرون الى البلق كيف خلقت ايادينه ګوري اوخته څنګه پیدا ګلې شي وي وایه السماي كيف رفعت او نو ګوري اسمان دا څنګه پور دګلې شوې دي وایه الجبالي نو ګوري غرطا كيف نصبت څنګه ودرولې شوې دي وایه الارضي او آیا نو ګوري زم کې دا كيف سوتات څنګه وروللې شوې ده دا ټول سيزونه د الله په قدرت باندې دلیل دي نو جګم الله دا کارونه کوي اغه مړي بیا راپورته کولی شي فذکر ته بیان کا نصیحت ور کا یا بیان کا انما ان مذکر ای بیان اونکه لستالم بمسیطر میته بدی سوکیدار الامن تو اللہ کفر مگر چا چ مخوالو انکار وک فیعذبه الله العذاب الاکبر عذاب ور کیدله الله عذاب لوی ان الینا ایابهم من تدای واپس کیدلی ثم ان الینا حسابهم بیا پمند دی حساب دے بسم الله الرحمن الرحیم سوره الفجر مکی سورت دی ترتیب کې نوسیو په نزول کې لسم پس د صورت لیل نه مخکې صورت کېطی ی خریو دل د تخی دنیاوی کرکي په واقعیا د ساابق کې نو سره داوا دا د صورتت د تضید في دنیا پطرری کو سره یاو به مرض را دا یو مرضې کرکئ دوییم سبب د مرض او درې میلااج کرکي والفاجرې او امتیازات بهدي صورتته او اول خلاصسه اول کی پینځه اوقات ذکر کوي قیمتي اوقات د پارا د بیا تخفيف دونیوی و ذکر د درو قومونو سره بیا تزہیذ و د بیا تخفيف یوخروی او اخرت کې بشار آخر کی دا صورت ممتاز